Aigua, terra, foc, aire. Fa molts anys les quatre nacions vivien en harmonia. Però tot va canviar amb l'atac de la nació del foc. Tan sols l'avatar pot dominar tots quatre elements per aturar-los. Però quan el món el necessitava més, va desaparèixer. Des d'aleshores de han passat cint anys i el meu germà i jo hem descobert el nou avatar un mestre de l'aire que es diu Ang. I que, tot i el seu domini de l'aire, encara ha d'aprendre moltes coses abans de poder salvar ningú. Però jo estic segura que l'Ang pot salvar el món. Avatar, l'últim mestre de l'aire. Llibre 1, Aigua. Episodi de Zé, Jet. Momo. Ja bé, Momo. Sí, vosaltres també. Així hi estaràs un any. Molt bé? Es veu que són de la Nació del Foc per com treballen el metall. Recollim-ho tot i toquem el dos. No, no, no anirem volant. Què? Per què no? Pensa-hi una mica. al prince Abzuco i la Nació del Foc sempre ens troben. I per què? Perquè veuen l'apa, que canta massa. Què? L'apa no canta gens. Un monstre pelut gegant amb una fletxa al cap no canta, però si el que és difícil és no veure'l... Deixa'l estar gelós, perquè ell no té fletxa. Ja sé que preferiu anar volant, però l'instint em diu que hem de ser prudents i anar a peu. I qui ha dit que manis tu? No és que mani jo, només us guio. Eh, que tu ens guies, germanet? Però si ets un passarell. Soc el més gran i l'únic guerrer. Per tant, us guiaré jo. Si algú ens ha de guiar, és l'Ang, que per alguna cosa és l'avatar. No em facis riure, per si encara és un mico. Mm. Sí, terror. Els nois sempre es pensen que han de ser els que manen. No pensaria si et fessis patons amb noies? Ja n'he fet, de petons, però tu no coneixies les noies. Amb què? Amb la Gran Gran? qui tant la conec. No, fa pa part de la Gran Gran. Mira, el meu instint em diu que és millor que anem caminant pel bosc. I un guia ha de confiar en el seu instint. Molt bé, avui ho provarem a la teva manera, Gran Guia. Qui ho sap? Potser serà divertit. Quin pal caminar. Però com es pot viatjar sense un visoblador? Això potser que li preguntis al Soka i al seu instint, que es veu que ho saben tot. He, he, que graciosa. M'estic cansat de portar això a l'esquena. Per què no dius a l'instint d'en soca que te'l porti una estoneta? Molt bona idea. Ei, instint d'en soca, et faria res... Una... ja ho entès. Jo també estic cansat. L'important és que no ens han trobat els de... la nació del foc. farem cap mal. Es pot saber què dius? És un bluff. Dius que no ens fareu cap mal. Uh, uh, uh, i... Molt bé, Soka. com t has fet? Doncs, l'instinct? Mireu! <tus> <tus> Uns quants menys? una mica més ràpid. Gairebé tu sol. Exèrcit? Però si només eren 20 païos. Em dic Jed i aquests són els meus garrers. En burleta, en Tiranyarc, l'ençó de velles, en Duc i en Nyikris. <ríe> Nyikris? Aquesta sí que és bona. Així trobes que el meu no fa gràcia? Fa de riure. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Uh, Gràcies per salvar-nos, Jet. Hem tingut sort que fossiu aquí. Us les haig de donar jo. Portàvem tot el matí esperant el moment per fer l'embuscada. Ens calia un moment de distracció i ens heu anat de conya. Sí, hem confiat en el nostre instint. Doncs si ho seguiu fent, us mataran. Ei, Jet! Les botes són plenes de gelatina explosiva. Doncs ens anirà molt bé. I les caixes són plenes de gelatina per menjar. Ens aniran bé, però que no es barregin, eh? Emportem-ho a l'amagatall. Teniu un amagatall? El veureu veure? I tant que tant que sí! És aquí, aquí. On? Si no hi ha res. Agafa això. Per què? Què fa això? Oh! Oh! Oh! Ostres! An? No, ja hi puc pujar al sol. Agafa't fort a mi, Catara. És preciós, i el que és més important, la Nació del Foc no ens hi pot trobar. Però els encantaria trobar-te, oi que sí, Jet? Sí, però no em trobaran mai. Per què et vola, tu, la Nació del Foc? Perquè jo diria que els he portat un munt de problemes. Fa uns quants anys van prendre un poble del Regne de la Terra que hi ha a prop. I nosaltres preparem buscades, els interceptem el transport dels subministraments i fem tot el que podem per emprenyar-los. I un dia els farem fora per sempre i aconseguirem alliberar el poble. Ah, trobo que sou molt valents. Sí, és molt valent un paio a dalt d'un arbre. No li facis cas al meu germà. Tranqui·la, deu tenir un mal dia. I tots viviu aquí dalt? Això mateix, en Tirallarc viu allà. Els de la Nació del Foc van cremar tot el seu poble. I el duc el van pescar provant de robar-nos el menjar. Em sembla que no tenia ni casa. I tu, què? La nació del foc va matar els meus pares. Jo només tenia 8 anys. Aquell dia em va canviar la vida. A en Suca i a mi també ens van matar la mare. Em sap molt de greu, catarà. Avui hem donat un bon cop als fastigosos de la nació del foc. Sí! Piscos, piscos, piscos. Ha sigut molt especial veure la cara que ha fet aquell soldat quan el duc li ha fet caure el casc i l'ha muntat com si fos un mico por si. sí. Sí! sí, sí, sí. La nació del foc es pensa que no cal que s'amoïnin per quatre nanos que viuen en uns arbres. Potser tenen raó. Procedim! Hola! Hola! O potser cometen un error fatal. Sí, sí, i tanca-sí! Ei, Jet! Bon discurs. Gràcies. Per cert, m'heu deixat impressionat abans. He vist com dominava l'aire i l'aigua. Sí, ell és molt bo. És l'avatar. Però a mi em falta pràctica. Ets l'avatar, eh? Et felicito. Gràcies, Jet. Doncs potser em podreu ajudar en la nostra lluita. Ho sento, però hem de marxar avui mateix. No m'ho diguis, això, Soka, però si et necessitem per una missió molt important demà. Una missió? Però què fots? Xxxt, això amplifica les vibracions. Molt bona. No sento res. Espera, sí, s'acosta algú. Quants són? Jo diria que només un. Molt bé, Soka. Prepara l'arma. Espera! Falsa alarma. És un vellet. Què fas al nostre bosc, sangonera? Sisplau, senyor. Només hi estic capaç. T'encanta destrossar pobles i ciutats, eh? T'encanta destrossar famílies, oi que sí? Si oh, Sisplau, deixeu-me marxar. Tingueu pietat amb mi. Que deixa marxar algú, la Nació del Foc, que té cap mena de pietat, potser? Oh. Ah? Jet, però si és un pobre vell. És un d'ells, es escurculleu-lo. Però si no ha fet mal a ningú. Has oblidat que els de la Nació del Foc van matar la teva mare? Recorda per què lluites. Ja ho tenim tot, Jet. Això que feu no està bé. És el que s'ha de fer i ara toquem el dos. Afanya't, Soca! Soca, mira què m'ha donat el duc! Ai, pare! Ei, Soca! Ha tornat en Jet? Sí, ja ha tornat. I nosaltres marxem. Què? Però si li he fet aquest barret... El teu estimat Jet és un lladre. Què? Això no és veritat. I està sonat, Catara. No és que estigui sonat. Només té un estil de vida diferent. I molt divertit, per cert. Ha pagat i ha robat a un pobre vell. Ara vull sentir-ne la versió d'en Jet. Sóc so a... Per què no us expliques que el paio era de la Nació del Foc? No, aquesta part se l'ha descuidat expressament. Sí, però per molt que fos, era un civil inofensiu. Era un assassí... Oh! Mira, hi ha un compartiment a enverir, el mànec. Venia a liquidar-me. Has ajudat a salvar-me. Seria que hi hauria una explicació. No portava cap ganivet. No l'has vist, perquè el duia amagat. Ho veus, soca? No l'hi has vist, però el portava. No portava cap ganivet. Me'n vaig a la cabana a recollir les meves coses. No pot ser que marxeu avui. Necessito que m'ajudeu. Què vols que fem? La Nació del Foc té previst cremar tot el bosc. Si tots dos feu servir el domini de l'aigua per omplir-nos la presa. tindríem aigua per poder lluitar. Però si marceu ara, destruiran tota la vall. No podem marxar avui. La nació del foc vol cremar el bosc sencer. Ho sento, Catara, però no ens en podem refillar, en Jet. Saps què penso de tot això? Que estàs gelós perquè és més bon guerrer i líder que tu. Catara, no estic gelós, en Jet. Però el meu instint em diu que... Doncs el meu instint em diu que ens hem de quedar una mica més i ajudar-lo. Anem, Anc. Ho sento, Soka. Som-hi, va. Uh -huh. Ara escolta'm bé, no facis explotar el Dick fins que no et doni el senyal. Si la presa no està plena, els soldats de la Nació del Foc sobreviurien. Però... i la gent del poble, què? També quedarà tot inundat? Mira, Duc, és el preu per alliberar la zona de la Nació del Foc. No facis res fins que no et doni el senyal, eh? Ah! Ah! Ah! Ei, on et penses que vas? Ah! Ho ha Ja. M'alegro que al final ens vulguis ajudar. He sentit el teu pla per destruir aquest poble. El pla és alliberar tot a la vall dels soldats del foc. Però ja hi viu més gent, mares i pares i nens. No es pot guanyar sense sacrificar res. I has enganyat Lang i la Catara sobre l'incendi. Ells no tenen les exigències d'una guerra. No són com tu i jo. T'entenc molt bé. Tu no t'atures davant de per sortir-te amb la teva. Esperava que fossis més obert. Veig que has triat l'altra banda. I no puc permetre que visis l'Anki i la catara. Aneu a fer un tomb i que sigui ben llarg. No pots fer, això. Anima't, Soka. Guanyarem una gran batalla contra la nació del foc. Jet, em sap greu l'actitud d'Aida, Soka. No pateixis. Ja s'ha disculpat. Ah, sí? En Soka s'ha disculpat? Sí, a mi també m'ha sorprès. He pensat que potser vosaltres haviau parlat amb ell. Sí, vaig fer-ho. Doncs el vas fer canviar d'opinió. És més, s'han anat en una missió de reconeixement amb en Nyikris i l'ensumabelles. Me n'alegro que hagi rectificat. De vegades estan tan tossut. Ah! Molt bé, ja hi som. Les egos subterrànies se'ns escapen per aquests forats. Ens heu d'ajudar a recollir-les. No he provat mai de dominar una aigua que no puc veure. No sé si... Catara. Segur que ho pots fer. I jo què? L'avatar pot fer això i més. Sí, molt bé. Aquest riu va parar a la presa. Un parell de dolls més i quedarà plena. Mira, hi ha un altre forat allà. Molt bé, continueu així. Vaig a veure com va tota la presa. Quan acabem, vindrem cap allà. No, potser és millor que torneu a l'amagatall i m'espereu allà. Segur que ja n'hi no dic per mandra, eh? Anem fins a la presa a veure-ho. Hem quedat amb en Jet que ens trobaríem a l'Amagatall. Ja, però és molt d'hora. Estarà content que anem. Vinga, endavant! Vinga! Com és que no feu res si veieu que en Jet es vol carregar un poble sencer? Has de saber això que en Jet és molt bon cap. Nosaltres sempre fem el que diu i sempre surt tot bé. Deixant dius ser un bon cap, jo diria que n'ha d'aprendre molt. Oh! I mentre sou aquí dalt, practiqueu la tècnica de fenusos? usos. Ei, ensuma velles! Et menjaràs els teus litgis? Oh! Què aquests? Això són les botes vermelles que els van prendre els soldats del foc. Per què volen la gelatina explosiva? Perquè en Jet vol fer explotar la presa. Què? No, així destruiria tot el poble. En Jet no ho faria mai. L'hem d'aturar. En Jet no ho faria mai, això. Oh! Sí que ho faré. Jet? I tu segur que també ho faria si et parsis a pensar un moment. Pensa en què va fer la nació del foc a la teva mare. No podem deixar que ho facin mai més a ningú. Però aquesta no és la manera. Pensava que ho entendries, Qatara. I que el teu germà també ho entendria. però. All en sóca. Catara! Vaig ah, ah. ah. ah. ah. ah. ah. ah. d'arribar a la presa. Ah. No miras el lloc sense el planador. Ah! No penso unir-te tu, Jet Doncs ho hauràs de fer, si vols recuperar-lo ah! Ja és massa tard? No! Ah! Ah! Només ens queda en Soca. És la nostra única esperança. Vinga, Soca! Perdona'm per haver dubtat de tu. Sisplau! que no hi ha arribat a temps. Tota aquella gent... Jet, ets un monstre! Ha sigut una victòria, Catara. Recordeu sempre, la nació del foc i ja és fora de la vall. Estem salvats! Estaran salvats! Sense tu! Jota! He pogut avisar la gent del teu pla, just a temps. Què? Primer no em creien, perquè els soldats del foc han pensat que era un espia, però un home m'ha defensat. El pobre vell que vau atacar. Els ha convençut perquè em fessin cas i hem pogut evacuar tothom a temps. Però si és la bonica! Però què has fet, Borro Aquesta vall ja podria ser lliure! Qui seria lliure si serien tots morts? Ets un traïdor! No, Jet. Tu t'has convertit en traïdor quan has deixat de protegir els innocents. Katara, sisplau, ajuda'm. Adéu, Jet. Gip, gip. Ens pensàvem que aniries a la presa. Com és que abans has anat al poble? A veure si ho endevinho. Has fet cas del teu instint. Dona, de vegades l'encerta. Uh, però ja ho saps, que anem en direcció contrària. I de vegades s'equivoca. Mm.